Állatorvosnak mondja magát, pedig csak egy rabló! Mrs. Sidlow szájából fröcsköltek a szavak. Apró, sötét, kegyetlen szemei dütöl szikráztak. Ahogy elnéztem, fekete, formátlan haj övezte szikárarcát, hegyes állát, az eszembe jutott, és nem először, hogy teljesen olyan, mint egy boszorkány. Nem volt nehéz elképzelni, amint egyik lábát átveti egy seprűnyélen, hogy retkedjen egy kicsit a hold körül. Az egész vidék magáról és a hatalmas számláiról beszél, folytatta. Nem tudom, hogyan úszta meg szárazot, ez rablás, fényes nappal. Megrabolja a szegény gazdákat, aztán idejön arcátlanul a flancos kocsiján. A kocsi volt az oka ennek a szózuhatagnak. Mivel öreg járgányom darabokra húlt, megengedtem magamnak azt a luxust, hogy vettem egy használt a osztintizest. Már húszezer mérföldet ment, de jól karban volt tartva, és egészen újnak tűnt, ahogy fekete karosszériája csillogott a napfényben. Ennek puszta látványa késztette ki ohanásra Mrs. sidlow -t. Ha az ember új autót vásárol, azt a gazdák nagy részét mindig ércelődve fogadta. Jó, fizethet a munka, mondogatták széles mosolyal, de mindig barátságosan, a legkisebb harak nélkül, ami viszont a sidló familiától úgy tűnt elválaszthatatlan volt. Sidlóék gyűlölték az állatorvosokat, nem csak engem, hanem mindegyiket, és nem voltunk kevesen, mert több mérföldes körzetben kipróbáltak minden állatorvost, de egyik sem felelt meg nekik. A bajt az okozta, hogy egész egyszerűen maga Mr. volt az egyetlen ember a környéken, aki értett az állatok gyógyításához. Ebben felesége és egész felnőtt családja vakon hitt, és ha bármelyik jószáguk megbetegedett, természetesnek tekintették, hogy a család fővette kezelésbe. Csak akkor hívtak állatorvost, ha titkos gyógyszer tartaléka elfogyott. Jó magam, kizárólag haldokló állatokat találtam náluk, amelyeket nem tudtam már megmenteni. Itt szidló égban mindig megerősödött a rólam és kollégáimról alkotott véleményük. Ma egy csont és bőr kis állatot vizsgáltam meg a reménytelenség megszokott érzésével a nyitott juh akkor sötét szegletében. A bárány miután egy hétig viaskodott a tüdőgyulladással, épp akkor lehelte ki a lelkét, míg a család körülöttem állt. Sugárzott belőlük a gyűlölet, tekintetük fenyegetett, és tőlük megszokott lapos pillantásokkal méregettek. Elcsigázottan camogtam kifelé az autómhoz, amikor Mrs. Sidlow meglátott a konyhaablakból és az udvarra katapultált. Hát persze, ez magának nagyon megfelel! Folytatta. Nekünk keményen kell dolgoznunk, hogy megéljük ezen a helyen. Aztán jön egy ilyen, mint maga, és elveszi a pénzünket, anélkül, hogy bármit is tett volna érte. Én tudom, mire megy ki a játék. Szeretne gyorsan meggazdagodni. Csak hosszú gyakorlatom jelmondata. Az ügyfélnek mindig igaza van. Tartott vissza attól, hogy keményen visszaszóljak. Helyette mosolyt erőltettem magamra. Mésző szédló, mondtam. Biztosíthatom, hogy egyáltalán nem vagyok gazda. Ha látna a bankszámlámat, megértené, hogy mit akarok ezzel mondani. Azt akarja mondani nekem, hogy nincs sok pénze? Úgy, ahogy mondja. Az Austin felé intett és megsemmisítő pillantást vetett felé. Akkor hát ez a cifra autó csak felvágása nagy semmire? Erre nem tudtam, mit mondani. Rajta kapott. Vagy felvet a pénz, vagy pózoló pacs vagyok. Elhajtottam, és az emelkedő útról visszanéztem az értékes lakóházra és a körülötte sorakozó gazdasági épületekre. 500 angol holt buján termő földjük volt az alacsonyabban fekvő részen a völgy aljában. A szidlók, mint jómódú nagy gazdák, nem ismerték a hegyvidéki emberek gondjait, akik ott följebb kopár parcelláikon a fennmaradásért. Érthetetlenül álltam azelőtt, miért sérti őket annyira az én vélt -vale gazdagságok. Az is fölöttlött bennem, hogy ez az utolsó támadás épp akkor ért, amikor anyagi mélypontra kerültem. Ahogy sebességet váltottam, nyűt kort térdén keresztül megpillantottam rózsás bőrömet. Az ördögbe ez a nadrág is tönkrement, csak úgy, mint sok más ruhadarabom, de a két növésbe lévő gyerek szükségletei sokkal előbbre valónak számítottak. Nem, mintha értelme lett volna divatbábnak öltöznöm a munkába, hisz a világ egyik legkeményebb, legtöbb mocsokkal járók tevékenysége volt az enyém. Így hát nem is törekedhettem másra, csak tisztességes megjelenésre az észszerűség határaim belül. megnyugtatotta a tudat, hogy van egy jó ruhám, amely sok évig kitartott annál az egyszerű oknál fogva, hogy szinte sohasem viseltem. De az valóban különös volt, hogy örökösen anyagi gondokkal kellett küzdködnöm. Szygfrieddel közösen jól működő, sikeres praxist építettünk ki. Én szinte megállás nélkül dolgoztam. Hét napot egy héten, este és gyakran még éjszaka is. A munka pedig kemény is volt. Köves padlókon peregni ide-oda, nehéz borjadzáccsal küzdködni a végkémerülésig. Belém rúgtak, falhoz nyomtak, rám tapostak, trágyával fröcsköltek le. Gyakran napokig fájt minden izmom. És én ennek fejében még mindig csak egy jelentéktelen, ám csökönyösen meglévő ezer fontos hiteltúllépést tudtam felmutatni. Persze, nagyon sok időm autózással ment el, amiért nem fizettek, s lehet, hogy ez volt azok ok a gyászos helyzetemnek. Mégis, az autózás, a munka és az egész tartalmas élet ezen a fenséges vidéken folyt. Tényleg szerettem mindezt, s az ellentmondás csak akkor érintett érzékenyen, ha azzal vádoltak meg, hogy holmi mi mezőgazdasági szélhámos vagyok. Ahogy az út magasabbra kúszott, megpillantottam a templom tornyok, darobi tetőit, és végül a város szélén Mrs. Pram-Frid gyönyörű házának hívogató kapuját. Az órámra néztem. Tizenkettőt mutatott. Hosszú praxisom alatt megszoktam, hogy az itteni látogatásaimat pontosan ebéd előttre időzítsem. Amikor lezárhattam a vidéki gyakorlat szigorú kötöttségeit, s egy ideig élvezhettem az idős özvezasszony vendégszeretetét, aki hosszú időn keresztül tette derűsebbé az életemet. Amint a kocsi feljáró kavicsa megcsikordult autón kerekei alatt, Triki az ablakban termett, hogy üdvözölje. Elmosoljöttem. Már öreg volt, de még fel tudott nyújtni kémlelő állásáig, és Pekingi ábrázatát most is, mint mindig, meggyűrte az üdvözlés lihegős, széles mosolya. A két bejárati oszlop közötti lépcsőn fölfelé menet meghallottam, hogy már hajnalban ugat nagy örömmel. Csöngetésemre Ruth a régről ismert szobalán lányította ki az ajtót, és amikor Riki a térdemhez kapaszkodott, örömtől sugárzó alccal mondta. – Milyen boldog, hogy láthatja Mr. Herriot? kezét a vállamra tette. – Mi mindnyájan örülünk! Bevezetett a kecses dolgozószobába, ahol Mrs. Pumphrey ült egy karosszékben a tűz mellett. Fölemelte őszfejét a könyvből, és örömében felkiáltott. – Ó, Mr. Heriot, milyen nagyszerű! Triki, hát nem csodálatos, hogy Heriot bácsi újra ellátogatott hozzánk? Intett, hogy üljek le a szemben lévő karosszékbe. Már vártam magát, Triki szokásos kontrollja miatt. De mielőtt megvizsgálná, le kell ülnie, hogy átmelegedjen. Olyan rettenetesen hideg van. Rúd drágám, lenne szíves hozni egy pohár pohárszerit Mr. Heriotnak? Nem utasítja vissza, ugye Mr. Heriot? Beleegyezően mormoltak. Mindig igen mondtam az igazán különleges serére, amelyet jókora pohárban szolgáltak fel, és mindannyiszor nagyon szívet melengetőnek bizonyult, hideg napokon különösen. A párnák közé süppettem, lábamat kinyújtottam a kandalóba táncoló lángok felé, és amint belekortyoltam az italba, miközben út egy egész tányér apró üteménytett mellém, a kutyus pedig a térdemre mászott, a szídlóház ellenséges légkörének nyomasztó emléke teljesen elmúlt. Friki, rettentő jól van az utolsó vizitja óta a Mr. Harry szólt Mrs. Pumphrey. Tudom, hogy egy kicsit mindig nehezebben mozog majd az izületgyulladása miatt, de olyan remekőfutkos. futkos, a szívzőreje sem rosszabbodott. És ami a legörvendetesebb... Kezeit összekulcsolta, szemet ágra nyílt. Egyáltalán nem kellett hiába erőlködnie, egyetlen egyszer sem. Így hát remélem nem kell megnyomorgatni a szegény drágámat. Nem, nem fogom, természetesen nem, csak akkor teszem, ha valóban szükséges. Sok éven keresztül nyomogattam Triki vúhácsó hátsó fertáját, végbél problémája miatt, amiről gazdája oly érzékletesen beszélt, és a kutyus sohasem meg megérte. Megsimogattam a fejét, Mrs. Pamfrey pedig folytatta. Van valami nagyon érdekes dolog, amit el kell mondanom magának. Mint tudja, a Triki mindig is otthonos volt lóversenyügyekben. Remekül érti a szabályokat, és majdnem minden fogadását megnyeri. Nos hát, fölemelte az ujját, és bizalmas suttogásra váltott. Újabban nagyon érdeklődik az agárversenyek iránt. Valóban. Igen, tényleg egy ideje élénk figyelemmel kíséri a versenyeket a Midlesbury agárpályán, és megkért, hogy fogadjak a nevében. Már rengeteg pénzt nyert. Azt a mindenit. Igen, Crafter a sofőröm csak ma reggel tizenkét fontot kapott készhez a bukmékerektől a tegnap esti versenyét. Milyen remek? A szívem vérzett becsületes Joe Pendergraster a városi versenypálya alkalmazottjáért, aki most nagyon szenvedhet. Nem elég, hogy évek óta egy kutya nyerőfogadásait kellett kifizetnie a lóversenyeken, most még az agarakér is leszámolhatja a pénzt. <hállt> Igen, figyelem méltó. Ugye? Mrs. Pumphrey sugárzó mosolyjal nézett rám, aztán elkomolyodott. Csak azért tűnődöm, Mr. Heriot, hogy vajon mi lehet az oka ennek az újabb érdeklődésének? Mi a véleménye? Komolyan megráztam a fejem. Nehéz megmondani, nagyon nehéz. Nekem azért volna egy elképzelésem, mondta. Nem gondolja, hogy tán ahogy öregszik, egyre jobban vonzódik a saját folyához, és szívesebben fogad az agarakra, mint a lovakra? – Lehet, lehetséges. – Végülis ez a rokonság jobb megérzésekhez segíti, és nagyobb esélyt ad arra, hogy nyerjen. – Igen, ez elképzelhető. Az is lehetséges. Triki, aki nagyon jól tudta, hogy róla beszélünk, megcsóvált a kicsi farkát, és nyelvét lógatva széles mosolyjal nézett fel rám. Ahogy a seri melege kezdett szétáradni a testemben, még mélyebben süppettem a párnák közé. Kellemes, andalító érzéssel hallgattam Mrs. Panfree elbeszélését, trikivú ténykedéséről. Kedves, nagyon intelligens és művelt hölgynek ismertem, akit mindenki csodált, és aki számtalan szól adományozott jótékony célokra. Több bizottságban viselt tagságot, és sok fontos kérdésben kérték ki a véleményét, de a kutyájáról volt szó, sohasem beszélt komoly témákról, csak csupa különös és hihetetlen dologról. Előrehajolt a székében. – Van még valami, amiről szeretnék magával beszélni, Mr. Heriot. Tudja, hogy egy kínai étterem nyílt a Robiban? Igen, és nagyon szép. – Felnevetett. <gül> – De ki gondolta volna, kínai étterem egy olyan kis településem, mint a Robi. <gül> – Egy egyszerűen hihetetlen. – Valóban szokatlan, egyeztem bele, de az utóbbi egy-két évben megjelentek egész Angliában. – Igen, én viszont azt szeretném megvitatni magával. Hogy Trikit ez mennyire érintette? Hogy-hogy? Igen, rettenetesen felkavarta az egész. Hogy a csudába? Nos, Mr. Herriot, húzta össze a szemöldökét és ünnepélyes arccal nézett rám. Már mondtam magának, sok évvel ezelőtt, és maga mindig is tudta, hogy Triki a kínai császári család ősi ágának a leszármazottja. Igen, hogy? Ne? Azt hiszem, a legjobb lesz, ha az elején kezdem. Nagyot kortyoltam a serimből, azzal a kellemes érzéssel, hogy álomvilágba merülök. Hallgatom. Amikor megnyitották az éttermet, néhányan a helybéliek közül rettentően feldühöttek, leszólták az ételt és azt az aranyos kis kínait meg a feleségét. Azt hangoztatták, hogy darabiban nincs helye ilyen étteremnek, és hogy nem szabad látogatni. Na már most úgy történt, hogy mikor trikivel megszokott kis sétánkat végeztük, ő véletlenül meghallotta az utcán ezeket a megjegyzéseket, és nagyon mérges lett. Valóban? Igen, rettenetesen megsértették. Felismerem, hogy mikor érez így. Ilyenkor sértődött arccal járkál, és olyan nehéz kiengesztelni. Istenem, nagyon sajnálom. De végül is teljesen meg lehet érteni, hogy így érzett, amikor azt hallotta, hogy az ő becsmérlik. Hogy ne, hogy A legteljesebb mértékben. Ez csak természetes. Minden mellett. Mindemellett, Mr. Harry Úját ismét felemelte, és sokat sejtetően rám mosolygott. Az én okos kis drágám, maga javasolta a megoldást. Tényleg? Igen. Azt mondta nekem, hogy nekünk, magunknak kell elkezdenünk az étterembe járni, és megkóstolnunk az étteleket. Ó! Oh. És így is tettünk. Crofterrel odavitette magunkat tebédre, és annyira élveztük. Azt is felfedeztük, hogy az ételt ugyanolyan szépen és forron kis dobozkában hazavihetjük. <gül> Milyen remek! Most, hogy elkezdtük, Rafter gyakran elugrik esténként, hogy elhozza a vacsoránkat. És tudja, az étterem már egészen forgalmas helynek tűnik. Azt hiszem, tényleg segítettünk. Ebben biztos vagyok, mondtam, s valóban úgy gondoltam. A piasztér egyik sarkában eldugva álló lótuszkert nem állt többből, mint a portálból, bent négy kis asztalból. De a bejáratnál gyakran parkoló fénylő, hosszú fekete limuzin és az egyeruhás sofőr látványa minden bizony a jócskán emelte a rangját. Próbáltam magam elé képzelni a helybélieket, amint az üvegen keresztül kémlelik Mrs. Pamfrit és Trikit, akik egy csöpp kis asztalnál esznek, de hiába, mert Mrs. Pamfrit már folytatta tovább. Úgy örülök, hogy maga is úgy gondolja, annyira élveztük. Triki imádja a csárszuit, az én kedvemcem pedig a csúmein. A kis kínai még arra is megtanít bennünket, hogyan kell a pálcikákat használni. Letettem az üres poharat, és leporoltam a finom sütemény morzsáit az akomról. Nagyon nem szívesen szakítottam meg ezeket a meghitt beszélgetéseket, és nem volt ínyemre visszatérni a valóságba. De az órámra pillantottam. Nagyon örülök, hogy ilyen jól végződtek a dolgok, Mrs. Pamfrey. De most már azt hiszem ideje megvizsgálnom a kis páciensemet. Felemeltem trikit egy kanapéra, és gondosan megtapogattam a hasát. Ott minden rendben. Aztán előhaláztam a sztetoszkópomat, meghallgattam a szívét és a tüdejét. Megvolt az ismert szívzörej, és a hörkúrtra utaló apró hangok is jelentkeztek. Minden, amire számítottam. Tulajdonképpen tökéletesen ismertem öreg barátom teljes belső működését, hiszen évek óta kezeltem. Hm, most lássuk a fogakat. Lehet, hogy legközelebb ismét el kell távolítanom a fogkövet. A szemlettség kezdenek kísér homályossá válni, ahogy az öreg kutyáknál lenni szokott, de egyáltalán nem vészesen. Mrs. pamfree fordultam. Triki az ártritiszére, prednoleokotropint, a bronhitiszére pedig oxitetet kapott. De az idős hölgynek soha nem részleteztem a betegségeket, a túlságosan sok orvosi szakkifejezés csak megzavarná. Triki korához képest igazán remek állapotban van Mrs. Pamfrey. Ezeket a tablettákat adja, amikor kell, és tudja, hogy hol találnak, ha bármikor szüksége lenne rám. Csak egy dolgot még, az utóbbi időben remekül betartotta a diétát, úgyhogy ne adjon neki túl sok nyalánkságot, még a csár szújiból se kapjon repetát. Kuncogott és huncucemmel nézett rám. Nagyon kérem, Mr. Heriot, ne szítjon meg, ígérem, hogy jó leszek. Kiszünetet tartott ami triki izületgyulladását illeti, még egy dolgot meg kell említenem. Tudja, hogy Hartkin évek óta karikákat dobál neki? Igen, tudom. Szavai felidézték bennem a mogorva öreg kertészt, amit kényszeredetten haigálta a gumikarikákat a gyepen, az örömében ugató kutyus pedig visszaviszi neki mind. Hardkinon, aki bizonyára nem szerette a kutyákat, mindig látszott, hogy torkig van az egészen, és úgy tűnt, hogy állandóan mozog a szája, mintha csak magának vagy trikinek dünnyögött volna. Nos, tekintettel triki állapotára, úgy gondoltam, hogy Hardkin túlságosan messzire lehaigálja a karikákat, s megmondtam neki, hogy csak néhány lábnyira dobja őket. Aki, drágám, ugyanúgy élvezni. viszont sokkal kisebb erőfeszítésbe kerülne a játék. Értem. Sajnos. Itt rossz kifejezést töltött. Halkin nagyon méltatlanul viselkedett. Ezt hogy értsem? Semmit se tudnék a dologról, mondtas hangját halkabra fogtak. De Triki a bizalmába avatott. Csak ugyan? Igen, elmesélte nekem Halkin kifogását, hogy így sokkal gyakrabban kell lehajolnia a karikákért, és hogy neki is üzéletgyulladása van. Nem törődtem volna vele. Hangja suttogásá halkult. De Triki mélységesen meg volt botránkozva. Azt mondta, hogy Halkin többször is kiejtette ezt a szót. Isten verte! – Te jó Isten! Igen, értem a problémát. – Így a dolog olyan kínossá vált Triki számára. Meg tudnám mondani, mit kellene tennem? Megfontoltam, bólintottam, és némi töprengés után véleményt nyilvánítottam. Úgy gondolom, Mrs. Pumphrey, hogy sokkal kevesebb alkalommal és rövidebb időn át kellene dobálni a karikákat. Végül is se tricky, se hartként már nem fiatal. Néhány pillanatig nézett rám, aztán szeretetteljesen elmosolyodott. Köszönöm magának, Mr. Herriott. Biztos vagyok benne, hogy mint mindig, most is igaza van. Megfogadom a tanácsát. El akartam köszönni, amikor Mrs. Pumphrey a karomra tette a kezét. Mielőtt elmennem Mr. Heriot, szeretném, ha megnézne valamit. Bevezetett a halból nyíló egyik szobába, és kitárta a nagyméretű ruhás szekrény ajtaját. Bámultam a pazar öltönyök hosszú sorát, ilyen sokat eddig még csak üzletben láttam. Ezek, mondta, és kezét lassan végig a sokféle sötét, világos és twizzakon, megboldogult férjemé voltak. Néhány másodperc lefolgása alatt újaival némán megérintette sorban valamennyit, aztán hirtelen felélénkült, és ragyogó mosolyjal fordult felé. Szerette a jó ruhát, minden egyes öltönyét Londonban vásárolta. Ezt például Felnyúlt, hogy leemeljen egy kékes szürket, vídzakót és nadrágot. Az egyik legjobb szabó készítette a szlévi sorom. Jaj, olyan nehéz, megfognák kérem. Suszogva fektette az öltönyt kinyújtott karomra s a ruhadarab súlya engem is megdöbbentett. – Igen. – folytatta. – Ez a legszebb sporttöltöny, és tudja, soha sem viselte. – megrázta a fejét, tekintete ellágyult, ahogy végig a hajtókán. – Nem, soha. Pár nappal azután halt meg, hogy ez elkészült, pedig annyira várta. Mindig a ház körül tevékenykedett, de szeretett csinosan öltözködni. Egyszerre csak rám nézett, és elszánt tekintettel váratlanul ezt mondta. Mr. Herriott, szeretné ezt az öltönyt? Parancsol? Szeretném, ha elfogadna. Biztos vagyok benne, hogy nagy hasznát venni. Itt a szekrényben lógva úgyis csak tönkre megy. Nem tudtam, mit is mondja, de gondolatban felidéztem a kandalló előtt lezajlott beszélgetésünk szüneteit. Amikor észrevettem, hogy miközben felemelem a poharam, tekintete rövid ideig megpihen a manzsettáin, felső szegélyén, s nadrágom kopott térdén. Ahogy ott álltam, szó nélkül hirtelen gonterhelté vált. Lehet, hogy kínos helyzetbe hoztam? Nem, nem, egyáltalán nem. Nagyon kedves öntől. Igazán örülnék neki. Nos jó, tapsolt egyet. Remek lesz magának. Pont a megfelelő öltözék egy vidéki állatorvos számára. <gül> Úgy szeretném, ha hordaná. Rendben, jól van, mondtam kisé, még mindig zavartam. Nagyon köszönöm. Elnevettem magam. <gül> Olyan kedves meglepetés. – Helyes, helyes! – mondta, s nevetett ő is. Aztán kikiáltott a halban. – Rút, rút! Lenne szíves hozni azokból a nagybarna papírokból, hogy becsomagoljuk ezt az öltönyt. Ahogy a szobalány elsietett, Mrs. Pumphrey félre billentette a fejét. – Még valami, Mr. Herriott, A férjem meglehetősen nagy termetű volt. Alakítani kell majd az öltönyön. Ó, ez nem jelent gondot, mondta. Meg tudom oldani. Ahogy a kavicsos úton az autón felé igyekeztem, skaromat húzta a súlyos csomag, eltűnődtem a napfordulatait. Néhány órával azelőtt még páriaként sonfordáltam el az egyik gazdaságból, a pocskondiázással megtoldott gáncsoskodással, ellenszenvel teli vizit után, most pedig Mrs. Pumphrey és Ruth az ajtóból integettek és mosolyogtak. Triki ismét az ablakában volt, fejét leszekve nevetett, búcsút ugatva. A függönyök mozogtak, ahogy a farkát csóválta. Gyomromat seri és finom sütemény melengedte, kezemben pedig csinos ajándéköltönyt tartottam. Mint életemben már oly sokszor, most is hálát adtam a gondviselésnek az állatorvosi munka határtalan változatosságáért.